As-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammadin wa ala ahlihi wa s-shabih wa men tabi'ahum bi ihsan ina yumi d-dinn Allahun amadruwa rafalandarojim dhe vëtëm pritindim dhe faalik rkojim dhe rsa salavatetone dhe salama qofrimi muhammadin alaihi s-salatu wa s-salam bifamilnati i shokat dhe tajtata qen d-dekil katruuk d-dri d-dinn khun taksai boda nërlazhar vajdojmë dhe s-sad duke lutë Allah në Gjellehula që në bënë nga ta që përmendi në Zotin Shpesh dhe lusë Allah në Gjellehula që i kjo përmendi të bëtë një gjenet të dunjas ku më dëvërtet fraskohen zemrat tona dhe disponohen shpirtat dhe kna që në irion këtë botë duke vazhduar pasër me këtë knetsi dhe knetsin e përjetëshme të gjenetit të ahiretit Kemi filluar në takimin e kaluar të flasin për katër fjalt më të mëdha dhe më të mira, si kose i dhe i cilësaj kësu pejgamberi sallallahu sallam, dhe kemi full për të parën pëjtyne, për, për fjaltën Subhana Allah. Dhe sot të të vazhdojmë të flasin për fjaltën Elhamdulillah, nëse kështo i rëndit e pejgamberi a.sallam. Fjala Elhamdulillah të ndërrodhazër është një nga fjaltët e mëdha, që Zotë i Gjellavu Ala shpesh her i ka përdojnë në Kur'an. Andaj ka shumë surën Kur'an që fillojnë me fjallin Elhamdulillah. Dhe nuk dan shumë angajim dhe lodhe për të koptuar rëncine këse fjallin, nga se posa të hapë është Kur'anin dhe tëtë fjallë e partë që Zotë i Gjellavu Ala me te ka filluar libe ti është Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Dhe vetëm nëse ndalëm i tek komenti këti e jetin në filim të surës e l-Fatiha, në të kuptojnë më dhe shtine këse fjale dhe rëndësine saj që e ka një jetin e mësintarit. E lënë më që Allahu Gjellewala të ndërullezër e përdorë fjale në alhamdulillah në filimin e shumë surëfësikur të të sejka, por edhe në rasët të nërëshme. Në imë mësua që fjale në alhamdulillah të përdorëm në kuptim të falenrimi në dajzot i Gj mirë po në qoftë se ne e kufizojmë për dërimin e fjallës Elhamdulillah, vetëm si form e shpreje se fëllimin dhe Allahot për begati që ne i ka dhonë, atër ne i kemi kufizuar, këtë fjallë mërana kufeve që realisht e nëngushtojnë kuptimin e kësoj fjallë. Nga se fjallë Elhamdulillah, te i kalën, dhe tëtë mirë njohen dhe fëllendërimin, është më e gjerë dhe më e shlirë Se sa ta kufizun Në brenda këture kufive Në shumë se Allah u Gjellewale Për shumë në Kur'an E përdur fjallë Alhamdulillah Në disa gjira Që nuk kanë të bëjnë Me dhenjen Nuk kanë të bëjnë Me begati që Allah në i ka dhen Por kanë të bëjnë me dhe që tjetër E që kja Realisht edhe e jap Kuptimin e fjallës Alhamdulillah Allah u Gjellewale Të ndërlozën në Shumë dhenë në Kur'an Një për tjunë نيت نشنا نمييت من فوند سوره الاسراء الله جل وعلا ثت وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله جل وعلا كشته بفروندن سوره ال الاسراء ا في اللهم سبحان الله سبحان الذي اسرى بعبده كشته في سوره الاسراء نسو بفروندن ما الحمد لله وقول الحمد لله الذي لم يك... لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ده ديرنا فونت ايتيت كو كا بورد الله جل جلاله قال الحمد لله او ست برشكا كا بورد ا بام قال الله في الاول بوط قلت الحمد لله ثوي الحمد لله برشوا الحمد لله الله جل ولا كنت تات النظر Nuk përmand begatica këtu më që neve na e ka dhon, knej përballë kësaj të themi elhamdulillah. Do të thotë që tu tu ne vëmandje pak më posaçme për të kuptuar realisht mhashtin madh, dhe rëndësinë e kësaj fjale. Nuk ka nuk na ka mësuar për shembull Allah më thon këtu, thu elhamdulillah për këto mirësi që Allah vaja, edhe pse këtu ka Kur'an. Por ja këtu nuk e bën këtë. Këtu thotë وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَن ثُوَي الْحَمْدُ لِلَّهِ i cilë nuk ka fmi nuk ka marrë për jetit fmi është gjallë gjelalu dhe thad një i vatëm nuk ka grua është nuk ka fmi pasaj thad وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْك dhe aj nuk ka ortaqna u dheqja dhe ne pushtat është një edhe i vat O lum yekun lahu wali min adh-dhull. Gjithashtu Allahu jot la wala në kët udhëheqje dhe në kët pushtet, lum yekun lahu wali min adh-dhull. Nuk ka marr për krahas e as nik nga dopësia. Allahu ka wali, ka ulia, por jo nga dopësia, por nga mirësia dhe bujarija. Njeriu pse merr shokën këtu në dhunja dhe ortak të afërt, pse ka nevojë për ta? Ose moh fortu, ose moh shoqëru, ose moh trimru kanëvoj. Ndërsa Allahu ka thënë: "O lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull." Allahu nuk ka marr wali, nuk ka marr ndonjë përkrahës, nuk ka marr ndonjë mik, nuk ka marr ndonjë dashamir min adh-dhull. Si pasojë, pa afsis dhe pa mundësisë, me kë birhu takbira. Ne thepufndon me fjalën Allahu Akbar, sura al-Isra. Al Arnësurë, alisurë, i ka përmbrit të katër fjallë që përflasë nëjë për, nëj për të atër. E këtu që farë në delshesh atër kërthimi sa Allahu Gjallahu Ala, thëtë vëkulli, alhamdulillah, për të të të jera, të gjëra, dhe thëtë i cili uh, nuk ka grua së nuk ka fëmi, nuk ka shok në uëdheqët dhe pushtajt, madi nuk ka marë përkras nga dopsia, këtë rria. Jem me kuptu se fjallë, alhamdulillah, të nërdozër, ai kalon dimensionin e falëndrimit dhe mirënjohjeve për tu për të kaluar në dimensionin e lavdrimit dhe madhrimit të Allahu xhallahu ala të shëjohet me falëndrim. Qali Allahu xhallahu ala i thot elhamdulillah edhe kur tjap edhe kur siap. Edhe kur merr petiti edhe kur merr petiti di çka çka ti kërkon aty të të kan hamdi gjithë gjithçysh. Nga sa ajo është i madhruar, dha është i falendruar, dha është i lavdruar për shkak të largësisë e ka. Për shkak të epsisje ka, për shkak të do të thotë ë plotësisht nuk ka nuk ka tëmet, nuk ka mangësi. E ajo pastaj ana jap diçka që na duhet neve, çka kërkojmë, a nuk na jep kjo pastaj ke diçka tjetër. Ne so alhamdulillah gjithmonë na përtahta. Prandaj Allahu dje loshim e dhuruan. Ne ne ar më kuptuar me këtë se nuk duhet ne të provojmë madrinë e Allahut dhe bujerinë e Allahut në bazë të disa kërkesave tona minimale që kemi. Sikurse njerët bëjnë këtë dunja fatkeci së të të të Njerëzit, me qëfar e masin më adhine Allahot E masin me më kutin e vetë personal E masin me më vetën Nëse atë që kanë kërkuar gjithë mund Allah o e japë, sot me shpirit, elhamdulillah Po në qëfësi mundon kërë Tani fillon me ralu fjollën El elhamdulillah Madhja, për shambull, në sprovat saktura Sot elhamdulillah, më dhërë Po json sprovaqtu sot elhamdulillah se disi duket e qysh usprovova elhamdulillah po elhamdulillah qesaja është i madhruar edhe kur sprovon ajo është i madhruar dhe lavdruar edhe kur tjet po edhe kur sjap elhamdulillah gjithmonë ande Allahu jelle wala ka filluar Kur'anin me fjalën elhamdulillah për këto sjë kan thon dietara të ndërruar të ndërruar se i pori që ka thonë elhamdulillah kjo vet më dash Allahu xhalleu ala tu ai fillimisht e ka lavdruar dhe ai e ka madhuar vetën e tij pastaj i ka mësuar ne vetë të bëjmë kët pse në serialish kët elhamdulillah nuk mund ta thot askush sa so duat dhe si duat na përpichemi. për me Zotun xhalleu ala na përpijemi për kët arsye edhe ë uh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në namazin e natës, është falë gjatë, është falë gjatë. Dhe, dheri dhe sa ka pasë raste, që janë fri këmbë nga qëdrimi i gjatë. Kanë dollë, njo që dënatë, kanë dollë, që nga qëdrimi i gjatë në këmbë një fri këmbë. Kjo do të të muljodhë shumë njetë u falëve. Kure përfundon të namazin, pejgamberi sallë sëllën, qëfarë thanë të në? Sejzën e fundit Sikur se karë në adit në ajshë Sejzën e fundit Qëfarë thënë të? Thënë të La uhsi thana in alejk Ante kema ethnejta Ale nefsi Unë më tërë këtë adhurim Më tërë këtë përkushtim Më tërë këtë lodhja Bërë një përpjekje modeste Me të falenru dhe me të madhru Bërë një përpjekje modeste Me të lavdhru ty o zëtë Mirë për po unë, që i ka Muhammedi Alehi sërnatuosam. Unë thët, la uhësi, thënaën Alehi. Nuk kam mundësion e me për mbledhë tërë falenderimin dhe lavdrimin që të takon të ty. Ante kema ethnejte ala nefsik. Të mbetësh i lavdruar dhe të mbetësh i madruar dhe të mbetësh i falendruar. Ashtu si kësë të te e ke bërë këtë për vetën tëndë. Jo atë që e bëjnë rapë të të për tyjo. Andaj në dorëza Allahu jelleu ala don shumë fjalën elhamdulilah. Prandaj ja ka thën vetë së ti fillimisht para se më ia thën Rabbet e tua. Për këtë Allahu jelleu ala atje ku e ka lavdruar vetë në tie ka bën me fjalën elhamdulilah. Sëlavdrimi për Allahun nga veprat më dashura. Thashë ka burt në fund të surës Al-Isra. Ma surës Al-Isra. Çfarë surë është? Ka sikavulu qasve Elhamdulillahi në dhihë enzële Ala abdihil kitabe Këtu Allah o gjelë le ola Vaqdo në prapë me madhërimin e ti Para për majnësë begatisë e madhësë Zbrije së Koranë Allah o gjelë le ola qohët i falendruar Dhaj qohët i madruar Dhaj qohët i falendruar Përshka kësë është një I vetëm Për këta sy e dhe Pegamberi sasë më thash Shpesh në ka përdur këta Përshka kësë një i vetëm Nëse meditoni pak dhikrin e Sabat që po flasim për dhikrin, do të them se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas lutje të posaçme në Sabat maksimum, do të kemi folur për disa rregulla për këtë dhikrim në disa ngjarje të kaluara. Çfarë është harë? Është ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalën elhamdulilah në dhikrimet e tij ato. E dietarët kanë thënë një rregull të artë të, të madh. Kan thënë dietarët Shikaj e jetën e njerëzve Shikaj e begatit Allah të natyr Ato që ka i duhet njerëzve shumë Për me me gjallë për jetë tyne Ka me bëllëk në dunjata Ajo që është mbi këtë është natyrës luksozë dhe dhe të të të, ë, është begatit dhe ja Pa ma band pa ta është me erallë Për shambull A ma letë është me gjitë uj a ari Uj, uj, se kina ne ujë shumë për uj E a thu val, Allah o gjëllë lewale E ka pas ma shtim me bo uja, are Mas njonën, ba ma dhali ka le Allah i bi aziz A se ka përti këtë punë Detin e bon are Se ka problem këtë punë A ma arën e ka më shëf E duhet minjera, e duhet me lype, me kërku e s'ka gjithë kënë Uj, ku të qëllë shka apta Ma di e zbrat, pe qëllë e dhe pinë në tokë këse qëtë Këse pa të zbanë A ka ma të e për oksigen për njerës me thejith? Apo ka ma të e për njerës argend me gjithë? Oksigen? Aja që duhet ma shumë, e ki gjithë nukatë cilësh, aja që duhet. Aja që bëndë për ta është pak me erallë, kështu Allah e ka ndafër. Edhe në, në lutja. Nëse Allah u gjallohu është kryu si kësaj bote, dhe aja është aja që e kamësu për pegamirën shme lutë, aja që duhet shumë, shumë, Zban pa ta, lutë të pegamerën, qëla është? La ilahinallah, elhamdulillah, Allah ma këfirli, qëtojnë shpesh, tjerët e në më të ralla, për me tërgutu i se, pa elhamdulillah son jetë gjallatë. Qa është të qysh, ka uj, ku të lëpsh, ku të lëpsh, lëpsh në doa dhe në Koran e gjene, elhamdulillah. A është të shpërndome shpesh, këse këtë vyjnë pa këto zbanë, e shika, Nësa bëja kërënjëzë me Elhamdulillah, në kësha me Elhamdulillah, namazën me Elhamdulillah, e ka përhundu në natërën me Elhamdulillah, kësi u qënë sa vasi, ala pa iqëlsitë, Elhamdulillah, ka dhe thonë përgëmërës nëmë, Elhamdulillah, ledhi rët dhali i rruhi, ma këtë i shpirësin, Elhamdulillah që më dhe mjë për gjallë, Elhamdulillah, që edhën e libi dhikri, më dhalë leje me për menë, Elhamdulillah, e ka fjullu e ka përhundu që Zotë i gjellë uona ka mësu me përmendë allahën gjellë uona. Rëndaj edhe pejgamberi sa më shpeshtë e ka përmendë. Thatë Muhamedi s.a.s. në disa adithë, thatë, anë, sejjidu valet adem. Unë jam zëtri ju i bivet ademet. Ola fakhër, edhe nuk për e thamë këtë për mëmbur, për për realitet me madit vlerën. Unë jam zëtë një ju të minabë. Dhe unë, thatë pejgamberi sa më, Hamilu liwa ilhamdë Unë do të barti Flamurin e hamdit E fjoles alhamdulillah Flamurin e mirënjohjes Dhe madhrimi talat Jumën qiyama Hëtë enën flamurin tam A demje peygambert e, e tjerë Kjo është peygamberi sotë në unë A ma në nëzërin flamur Komim liatë peygambert Në flamurin alhamdulillah Nga se kejtë e kanë thonë doan Milë po kjo kanë thonë la uhsi Thanana lejk Në ka e pa Allahu këti Në ka e pa Allahu gjellë u la flamur në hamdhin nga se Ju kanë frikomët për me i thonë Elhamdhu lillatën I ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha Për i kamberin sa thëllim ka unë një ja, rasulë Allah Ti pë falësh ka gjatë E Allahu ti ka falë gjynohet Ma në të begatije, të ski gjynohet Hajtë na më falëgatë Kjemë për që ka më falëve Allah Kjemë për që ka më lëjtë komë Tënë këto begatije, tënë këto mirësi Për ti e rasul Po dhe më afërsisht dunian 3 dit skamojt mungi bokmeran pejgamberi sa. Apo ka na skuptim ka pasit shumë modest pejgamberi sa. Në bash të kësaj, në bash të kësaj shumë më shtesh është dashur me ujet. Ndotë pejgamberi sa më jap selhamdulilah. Sa ti ka munguar shumë se në këtë dunja e ka mungu. Do sa gjin shumë roli thotë më jap Ës shumë shpresëdhot elhamdura që më ka japë po thon. E qujshmos me aktiv flamur në hamn prapën. Prandaj ka thën pejgamberi sa kur i ka thon për të kët angazhimin e ibadet i ka thon e fala kunu abden shakura. Çi shoqëse po m vep sa po falna. Po më thon elhamdullah po fal. Më thon elhamdullah mbi çfar bazë më thon elhamdullah me kon mirënjozëti të ndërozur. Kjo është dobije moda thon, që na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fani alhamdullillah edhe me djuh, edhe me vepra, edhe me angazhim, edhe me lodhje që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë për shkak të mirësive, është e vërtetë, por a dini për çfarë ka qenë më tepër për shkak të njohjes Allahu te jalla wala. A e kanë ai ka çini posur në njohje ndaj Zotit xhallahu wala? A ndaj sa më shumë Allah e ka pasru me njuhje, e ka pasru që duhet më shumë e thonë Elhamdullillah, dhe thonë njerëzët, sa, sa më te për Allahu i japë nga me hungre me pi, ma mirë e thonë Elhamdullillah, dhe thonë Elhamdullillah, a me bu me u amësu njerëzët dhishka që me te njuhinë Allah në gjëllë uala, kjo njuhje s'jomë sonë me thonë Elhamdullillah, e këtër dhëllimë me sërabe që njuhinë Allah në aty që nuk e njuhinë Allah, e njuhi Allah në gjëllë uala. Për Me japa Allahu liva elhamd Flamurin e hamdit Nga saj ka qenë Zotni u e atyne që ka nda dhe elhamdë anë toka për Ma djena ditë në gjatë të shëfatit Kur njerët ka me qenë kri Sa ditë që është në Sahil Bukhari Përmen për i gamberi Sa se më të ndërruzap se ditë në gjukimet Njerët ka me kohën shumë si kletë matë Për i me ka me pasë vështërësie, peripetie Ka pasë pa me të të mërshme, të, mërsh, të frekshme Allah në në r edhe rob zotet kanë më qenë me një do thot me me, me një me një fushë të moda të gjertë i nxjerëte Allah xhallal xjalalhu po nuk di çfarë po bëhet duan që të vjen zoti xhallal xjalal tuaj gjykon situatën na donë ka po shkojmë çka do të bëhet me neve ne shkojmë tek pejgamberi të Allahut shkojmë te Ade me Ali Sami thonë ti Allahu të ka kriju ti e popull i njerëzve shkoj lutë Allahu ta Na, porfondon kët gazet. Na don kët citat Ademël thot e ku mbunë gjuna, zguzojmësh komi thonë. Se ka ungrat at pamën, at i Allahu ka fola me adot, se ka pegamër te Allahu, se me Allahu gjellë me Allahu, një kumbo pa më thonë edhe ai ka thonë dunia. Fataba ale, fikant, Allahu ka thonë dunia ka fataba ale. Dunia po po është naherat pam ku fataba ale, zguzojat. Se dunia i ka thonë ta ku fal. A ma ta është ahireti është tjetër afëmë. Nivea, halosa ka thonë feteh bëha leja dhëna, si dhëmësi me konë gjennet afëmë. Halosa ka thonë një ku falë. Na pojë, na penduhë, të këna shpresë. A ma, duhet të dhe pak, duhet të dhe pak tjetër me, me, me, me, me baratës peshukë e shpresë. Shkojnë të pegamberët të tjetë, si këse ka në hadithë, të Nuhi, Alisam, shkojnë të Musa, Alisam, të Ibrahimi, Alisam. Dhe gjithë kushtë, nëfsi, nëfsi ekom holat e mia zguzojmë shkumë tonë s'kam leje shkojnë tek Isa alesan, mash Isa te Superman kur jo nejuna, thot i dhehbu ila shkojnë të kë Muhammed. Shkojnë tek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Edhe shkojnë tek pejgamberi sahasem kërkojnë për ti, e tha pejgamberi sahasem un shkojnë me lutën Allah për këtë njerëz. Subhanallah, për kënd me lut. Shkën me lut Allah jallahu ala, që Zoti më i dhon fund do thot të Kësë i pritë që nuk din që fërë të të batë, edhe për ata që e kanë, ndjekë edhe pasu e levdru, por edhe ata që e kanë, shajtë, ofendu e fulkeqë për të, edhe për ta shkanë. Kjo është rahmetit i, kjo është madrështia pejgamberit a lehi sëna të mësëna. Thatë pejgamberit Sasam, dhe gjanit të në nëzëna. Hështë shkajtë të kërshë Allahot dhe vendohë si kokën seqde, në në Ja mundësën Allahu, pegamber, se me ranë në sejgjde. E qka banë në sejgjde? Qka thotë në sejgjde? Qka thotë? Thotë, dhe Allahu më frimëzan me Hamid. Do të të forma të ndryshme të Elhamdulillah, me thona përë. Jo veqë Elhamdulillah. Formatë nuk i këmë ditë to. Ose normalishtë, nëjnë atë këmë vëzumë gjuhë. Veqë Allahu din me lafëdru vetën e dina, nuk dimë. Andaj thëtë, Allahu më frimëzën Me falenderime dhe lafdrime Që posa ti them ato Allahu qëfarë thëtë Ja Muhammed Irë fara asak O Muhammed, ngrejt e kukën Ishfa, tu shëffa Bënd shëfot, se e këna me pranu shëfotin të nafëdhën Me qka e qelë këtë krizë Më të kuptim për me e te i kaluë dhe bërru këdole Me, Elhamdulillah Kële Elhamdulillah të në të nëzëtë Nuk është veç Kër t'japë, diçka t'sa këtu me që je prekë Elhamdulillah Allahu ma mundësaj Elhamdulillah po Mësoni me e falru Allahun dhe me e madru Fillimisht në basë të njohjes Fillimisht në basë të madrimit Fillimisht në basë të larsimit E pasajt në basë të begatimit Ase kësu përgambërë sa me ka pëdur Përdo në fjallin Elhamdulillah dhe në kriza Që Allah t'u aqil Rrugdalin dhe t'u a japë rrugën e dur Ma di edhe n ta thoni elhamdulillah ai dim se kanë dëgjuar çe tu arshen sabrin për meshales elhamdulillah pase ka shumë ka shumë dobi e mirësitë të të shëmta të ndero të ndero ato që vin nga fjala elhamdulillah prandaj allah xhallahu wala një nga emrat e tij bukur është elhamid a themi në selavat inneke hamidin majid hamid çka është hamid çka ky hamid do të thotë që aty themi elhamdulillah bërë. Allahu Gjellawala është ifanëruar. Me fjallë, alhamdulillah, të ndonërët, ka shumë dobi dhe ka shumë mirësi. Por kur gjithë mund në ba, thaza që këmë të më bashkë dhe mirët? Kur shëshërë me këto kuptime. Alhamdulillah, që nuk kif mi, je veç vetë, je madhnuar, nuk i të meta. Alhamdulillah, që i tërë pushtetë që është ndorëtonë e si a ja kjepë kërkujtë, apëtonë. Ti e ja undon njerëzve, pushtetin, por prapë, py të jetë ndorëkej E vë që u donë me shizu Elhamdulillah, që si a kjabë këtë, përshë të kërkujtë Që të bëndë të qka dënaja tënë Elhamdulillah, jina të sigurët Pra nda që farë tonë të pegamërës të ndikë në sabahit takshamit Tash, themi Asbahna vë asbahal mulku Lillahua Elhamdulillah Ne themi Asbahna vë asbahal mulku Lillah Na u zhuam më njës, në gjësë Në qëli sabahu Edhe i tërë pushtit i ndurë të Allahut Elhamdulillah Elhamdulillah që që ka jab dilin Ndiku i tjetër pa e ka ndurë Se në nga kësh nalë për këprazis Kërën e këni harqit dilin Ditë për ditë me dolë, harqitit të të të të të Njërit të a kësh nalë Allahut gjellëva thotë në kuran Po të kishin me qenë në duart e juja Khazajnë u rabbik Depët e Allahut Depët e tokës Depët e Allahut Le emse këtum khashjet e rinfaq Shumë përhani, duhet me unal përkë, oksigenin njëri ta kish nalë, se shumë bubo, elhamdëla që depët të oksigenit nuk jënë dur do njerës dhe se ta kish nalë, elhamdulli lëhamdëla, elhamdëla që pushtetë duhet të allahë gjellërë, se didin ta kish nalë, që ka kish mujtë për veti, e kish këtë didin veç ka shpija vetë, dhe ka maholla vetë, tjerë, dhe të për dita, kërën i pojë, didin dhe të për d Alhamdulillah pojet në të smojëlla voilà. Alhamdulillah ti të pushtatorëu jap tani Omer i jek me këtuit. Pse si lën gjithë, alhamdulillah që veç dorë tës apo se domi u jap, kishin më ndaj 1 milion viet në karrik pa librit avën. Alhamdulillah që i librit avën la xhanale huap. Alhamdulillah. Apo edhe kjo alhamdulillah e xhëmërador. Prandaj gjitha këto e shumë të tjera ku shoqëruan këtë kuptim e fjalën alhamdulillah të të kuptim merfën. Çt thua shapo? Alhamdulillah. Po alhamdulillah furkat. Ai kuptaje. Sa don let bëna izolim, alhamdulillah. Ës një çjo, ja ja ka fit pikën këtë zdomë dikon apo alhamdulillah. Sot do njerëz veçpresë që shëngjit. Hiç pa pikë. Ës dikos pik. Mor fund. Pik gjithçka fit. Ai e vendos alhamdulillah ata. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla ul mizan. Që ul alhamdulillah e mbus mizanin e domul qiyamah. Don po thuajsa ti mos marë në asë një dhe për jemë në kjame, pas me këtë elhamdulillah që shdojtë, ta mush pëshuajnë, kajtë pun tjera, do dhëtë imun fjallë elhamdulillah në kuptim të rëndimit të pëshuajnë, sa më kërët hush kvalitet, si sër, jo elhamdulillah, si, pas a hi e ma shosnëme kuptime shëqreme shosnë përjetim, shëqreje me këto njohje shëqreme këto begati që lau ti ka dhenë e shese, është fjallë e kur thot Allahu ti elhamdulilah do të më thonë edhe ni elhamdulilah se ta ka mësuar ti më thonë elhamdulilah sikur se ka thon Musa alajhi salam ka thon o Zot më som me të falëndëruar ka thon Allahu thuaj elhamdulilah ka thon o Zot ne po e them kët por prapë edhe për kë duhet elhamdulilah se ti më ke mësuar edhe për atë tjetër elhamdulilah duhet edhe për elhamdulilah do elhamdulilah wallahu ti më mësuaj më thonë elhamdulilah po petyu elhamdulillah ti mos më vonë qeta ti e di elhamdulillah merhad edhe gjithmonë në pafundsi elhamdulillah Allahu te jalla u ai thamë souta sa e kurë kupton kët pafundsi se sunum del hakashkur që kjo është elhamdulillah e kërkum ju ai gjuhës pa ai kuptimi ta vona pra që son gjithmia ti mubarç mos më nëse begatia që e ke marr është shpagu elhamdulillah por nga mirësi Allahu po e thamë në fund një hadith mastro Të ndrumë vëzër që ka thënë Peygamberi S.A.S. për këtë Alhamdulillah, ka thënë Peygamberi S.A.S. Ma en'am Allahu ala abdin min ni'metin, fe kale Alhamdulillah, illa kane ma, a ata ekthara mimma akadh. Ona, kjo është hadith madhështorëm. Ka thënë Peygamberi S.A.S. Kur Allahu një robë japë një begati, japë Allah një begati, që edhe mirësia? e dhaj për bala saj begati, e thët, elhamdulillah, dhe thët, ty Allah për te apë një begati, ty Allah për te apë një, elhamdulillah, qështu të për po shkëmbëni me zotën, po? qështu të për pranën, Allah gjellua, këtë fërdoj shkëmbimi, thët, pegamire, e thëtëm, kër Allah për te apë një begati ty, e ty e për Allah për te apë një begati ty, e thëtët, ajo që ja kje dhonë, të Allah është me mirë se Ës sa kono ve pr alhamdulillah e dimna këtë punën. Ai skolloi pr alhamdulillah anë kemo për beqati. Mirqallau xhella po e numëron se beqati që po ta jap ty, e ti po duhet alhamdulillah ti keu diçka më shumë me këtë alhamdulillah se beqatia që kortët japin. Kjo është mirësia më e madhe Allahu xhella i jalluar. Kusha kupton do të thon fjalën alhamdulillah. Ande alhamdulillah, alhamdulillah dhe vazhdimisht dhe pafundësisht alhamdulillah. Allah është ai që meritonte madhruat, da falendrohet dhe, dhe lavdrohet për shkak se ajo është lavduruar dhe madhur. Por e për shkak se ajo është që na ka na ka bëgatuar dhe ajo që na ruan nga çdo fatkeçi dhe ajo që na mbron nga çdo keqje, ajo që na mban nën ozhun, në na bashkon, në na mshiron e pastaj kjo dhë, do të vëj vendosprësi nga se skopik. Apo nuk ka pikë nga se Allah u tha wa anta udni'matullahi la tahsuha. Allahu Janalahu wa sahob. Ne sodani me me vendos pik duke i ndmbur begadin te Allahut kësu ne boni korrap. Ja smundur te me vendos më, e, e, e, e, mush, në fletura, me komush ne fletore ti permand begadin te Allahut me ka dhon. Ne komunesh apo. Pra i thu Elhamdullah dhe thuj Allah ozot mafalata. Zoti ne udhë në rrugën e drejtë na bofta Allah nga ropëti falendëruas, mirnjos, nga ata që i njohin Allahun xhallahu ala dhe madhruen dhe falenderojn dhe lavdrojn. Po nusm Allahun xhallahu ala që për begati që nga i kadot nga bën në rabë të ti falenëruas, për gjitho dhije që Allah nga ka mësu, Allah nga bëhë falenëruas, për gjitho vepër që nga ka mësu me e bot mirë, nga bëhët Allah falenëruas, për gjitho vepër që Allah nga ka mësu me më e bot mirë, nga bëhët falenëruas, e për shumë tira Allah nga bëhët falenëruas. Ndhët është për bleftë, dhe nda ki më nashë, në salamu ala Muhammedu ala Ali, në sehamu